Asi tak v půli cesty zpátky do Širningu zahlédla josela Kouchs. Beze slova nám nepohlédla. Oba jsme okamžitě věděli, že stoupá od někud z blízkého sousedství Šírningu. Závěrečnými metry aleje jsme se prohnali bez všech ohledů na žahadla divoce tlukoucí do našeho vozu. A potom v poslední zatáčce jsme spatřili, že nehoří dům, ale vysoká hranice dřeva. Ve dvoře uprostřed trávníku stála helikoptéra a než jsme zaparkovali, vyšel z domu vysoký opálený muž v kožené bundě a rajtkách. Měl jsem pocit, že už jsem ho někde viděl. Pan Bill Mason, jmenuje se Simpson, Ivan Simpson. Už si vzpomínám, řekl Josela. Vy jste tenkrát večer přiletěl k univerzitě s helikoptérou. Správně. Ale vy jste majsnová, skočila mu do řeči. Co se tady stalo? To Susan, když uslyšela moji mašinu, popadla plamenomet a hnala se ven, aby mi dala znamení. Mimochodem, Michael neprosil, abych vám ze všeho nejdřív vyřídil jeho upřímnou omluvu. Byl jste jediný, kdo si uvědomoval, jak jsou trifidi nebezpeční. Co pak vy jste věděl, že mě tu najdete? Zjistili jsme přibližnou polohu vašeho pravděpodobného pobytu teprve před několika dny. Od jistého pana Koukra. Později, když se na stole objevila naše nejlepší brandy, vyprávěl nám celý příběh jejich skupiny. Michael Beadley a jeho věrní se vydali na severovýchod, do hrabství Oxfordshire. Slečna Durantová nám tedy musela dát nesprávnou informaci záměrně. V Oxfordshire si našli statek a nejspíš by se tam opevnili jako my v Shirningu, ale s rostoucí hrozbou Trifidů stávaly se nevýhody onoho místa čím dál zřejmější. Ke konci druhého léta již všichni souhlasili, že bude lepší zkusit to někde jinde. Bylo nasnadně, že nejlepší přirozenou obranou bude voda. Z důvodů převážně klimatických rozhodli se nakonec pro ostrov White a následujícího března znovu balili kufry. Na ostrově, vyprávěl Ivan, se to hemžilo trifidy ještě hustěji než v místech, která jsme opustili. Sotva jsme se nastěhovali do venkovského sídla poblíž Gorčilu, začali se k nám stahovat po tisících. Nechali jsme je asi dva týdny v klidu a pak jsme se do nich pustili plamenomety. Když jsme sprovodili ze světa první várku, dovolili jsme jim, aby se opět nahromadili a tak to šlo pořád dokola. Mohli jsme si dovolit důkladnou práci, poněvadž jsme věděli, že jakmile od nich jednou budeme mít pokoj, nebudou nám už plamenomety k ničemu. Když se konečně začali ostýchat, táhl se už kolem zdí široký pás z pahýlů. Kruci, bylo jich tam daleko víc, než jsme si zprvu představovali. Kdyby se mě byl dřív někdo zeptal, kolik jich v celé zemi je, nehádal bych víc než několik tisíc, ale museli jich být statisíce. Byli, připustil jsem. Jejich pěstování se bohatě vyplácelo, Ale stejně bych řekl, že když jsou soustředění v tak velkém počtu tady kolem nás, musí od nich být celé oblasti jako vymetené. To je fakt. Ale běžte a nastěhujte se tam a za pár dní je máte na krku. My jsme se domnívali, že jsme se jich zbavili na dobro, ale příští rok se jich přece jen pár objevilo. Teď procházíme vždycky na jaře celým ostrovem, pátráme po semenech zavátých z pevniny a na místě jej ničíme. Tedy počátku nás bylo něco mezi 50 až 60. Podnikal jsem se svou helikoptérou krátké lety nad pevninu a jakmile jsem někde zahlédl známky osídlení, přistál jsem a vybídl skupinku, která tam žila, aby se k nám připojili. Někteří to udělali. Ale bylo až s podivem, kolik jich nemělo zájem. V jižním Walesu vznikla jakási kmenová společenství, naprosto odmítající myšlenku jakékoliv organizace. A podobné tlupy najdete i v okolí ostatních uhelných revírů. Vůdci jsou obyčejně horníci, kteří se v kritické době nacházeli pod zemí. Přesto jsme se do roka rozrostli na třistovky, i když všichni pochopitelně nevidí. Na Koukra jsem narazil teprve před měsícem. Taky si zkusili svoje. Krátce poté, co se vrátil do Tynčemu, přijeli z Londýna dvě ženské a zavlekli tam mor. Koukr na ně hned při prvních příznacích uvalil karanténu, ale bylo pozdě. Rozhodl se pro rychlé přestěhování, jenže infekce táhla s nimi. Museli změnit místo ještě třikrát, než ji úplně se třásli. Mezitím se dostali daleko na západ, do Devonšír. Koukr tam vydržel bezmála tři roky, ale potom je trifidi začali tísnit. Když se mi našel, moc dlouho se nerozmýšleli. To on mi dal tip na místo, kde bychom vás mohli najít. Tímhle smazal všechno, co jsem snad proti němu měla řekla Jocela. Ivan se na mě pátravě podíval. Jste biochemik, víte? Biolog s trochou ponětí o biochemii. Michael by rád rozběhnul výzkum. Potřebujeme zjistit, jak se strifydy vypořádat. Dřív nebo později na něco přijít musíme. Jenže těch pár lidí, které pro tenhle úkol můžeme uvolnit, už dávno zapomnělo všechno, co se ve škole naučili. Nechtěl byste se stát učitelem? Byla by to, myslím, záslužná práce. Nenapadá mě žádná, která by teď byla záslužnější. Znamená to snad, že nás všechny zvete do toho vašeho ostrovního ráje? Ozval se Denis. To záleží na vzájemné dohodě. Byl a Josela si patrně pamatují hlavní zásady, které jsme tenkrát stanovili v posluchárně univerzity. Pořád se jich držíme. A nemáme zájem o opozici. Kdo nechce dodržovat naše pravidla, musí odejít jinam. nám. To zadaných okolností nezní zrovna laskavě. Neznamená to, že bychom je snad předhodili trifidům, Ale bylo takových víc a nějaké místo se pro ně najít muselo. Tak jsme stejně jako White vyčistili normandské ostrovy. Přesunula se jich tam asi stovka a vede se jim docela dobře. Nyní uplatňujeme systém vzájemné dohody. Nový příchozí s námi stráví šest měsíců a potom se dostaví před zasedání rady. Když mezi nás dobře zapadají, zůstanou. Když ne, postaráme se jim o dopravu na normandské ostrovy. Nebo zpět na pevninu, chtějí Zavání mi to trochu diktátorstvím. Jak se vlastně ustavuje ta vaše rada? Zajímal se Denis. Ivan potřásl hlavou. Přijeďte a všechno se dozvíte. I na normandských ostrovech vám bude líp, než by vám za pár let bylo tady. Když Ivanov vrtulník zmizel na západě, šel jsem se posadit na svou oblíbenou lavičku v koutě zahrady. Přemýšlel jsem o koukrově a jeho slovech o potřebě vůdce, učitele a lékaře, Stejně jako o práci, kterou bych ještě musel vložit do těch našich několika akrů, aby nás uživili. O tom, jak by na každého z nás asi působilo, kdybychom zde zůstali vězni. O třech slepcích, kteří zvolna stárli a nepřestávali si připadat zbyteční a méněcení. O Susan, která by měla dostat šanci najít si manžela a mít děti. O Davidovi a Maríně holčičce. A o všech dětech, které ještě mohli přijít a které by museli pracovat s námi, jakmile by jen trochu zesílili. A o trifidech. Nejprve nám dojde hozlavina, potom drát na opravy plotů. A oni tu budou čekat tak dlouho, dokud se drát nerozpadle rzí. A přesto se nám stal šírným domovem. Téměř neslyšně ke mně přistoupila Josella. Dobře věděla, na co myslím. Nemohli bychom zůstat aspoň přes léto? Byla by to pro nás pro všechny svým způsobem dovolená, kdybychom se nemuseli chystat na zimu. Myslím, že by to šlo. Seděli jsme a pozorovali, jak se údolí před námi rozplývá v šeru. A nic dřeva za domem vzala za své. Nepotřebovali jsme víc paliva, než kolik bylo zapotřebí pro zásobení kuchyně na několik příštích týdnů, ale tak jsme hned druhého dne ráno odjeli se Susan pro úlí. Když jsme se vrátili, stál uprostřed dvora zrůdně vyhlížející vozidlo, něco mezi houseboatem a obytným přívěsem, a v obývacím pokoji seděli čtyři muži v šedozelených ližarských oblecích. Dva z nich měli u pravého boku pouzdra s pistolemi, druzí dva odložili na podlahu samopaly. Neslyšel jsem ještě, že by Jocelyn hlas zněl chladněji. Bile, představuji ti pana Torence. Má pro nás jisté návrhy. Muž, ke kterému pokynula, mě sice nepoznal za to, já jsem si ho vybavil zcela jasně. Dobře jsem se pamatoval, jak v s střelbou obrátil moji četu na útěk. Jestli jsem dobře rozuměl, máte zde hlavní slovo vy, pane Mejsne. Dům patří tady panu Brentovi. Já se leptám, zda jste organizátorem této skupiny? Zadaného stavu věcí ano. Dobrá. Jsem komisarz východního regionu Britských ostrovů. Pronesl to tak, jako kdyby mi to mělo říkat něco důležitého. Neříkalo. Dal jsem mu to najevo. To znamená, že jsem hlavním představitelem prozatímní státní rady pro jihovýchodní oblast britských ostrovů. Mým úkolem je mimo jiné dohlížet na rozmístění a rovnoměrné rozdělení lidského materiálu. Opravdu? O té vaší státní radě... Jsem nikdy neslyšel. To je možné. My také neměli ponětí o existenci vaší skupiny, dokud jsme včera nespacili váš oheň. Usadil jste se na šikovném místě, pane Mejsne. To tady pan Brent. Pana Brenta vynechme. Je dneska naživu jen díky tomu, že jste mu umožnil, aby tady zůstal. Pohlédl jsem na Denise. Obličej mu strnul v nehybnou masku. Přesto je to jeho majetek. Byl. Status společnosti, která mu dávala oprávnění, něco vlastnit už neexistuje. Mimo to je pan Brent nevydomý, takže nemůže být v žádném případě považován za kompetentní osobu k úřednímu jednání. Ale k věci. Paní Mejsnová mi sdělila, že je vás zde osm s výjimkou těchto tří. Jste všichni vědomí. Obávám se, že to bude muset dojít k jistým změnám. Zachytil jsem Jocelyn pohled. Bude asi lepší, když vám situaci vykreslím blíže. Regionální velitelství sídlí v Brightonu. Londýn brzy přestal vyhovovat. V menším Brightonu bylo v našich silách vyčistit část města a uvalit na ní karanténu. Je ale jasné, že jediná možnost, jak udržet lidi naživo, spočívá v návratu k půdě. K tomu se ovšem musíme rozdělit do menších jednotek. Standardní jednotka byla stanovena tak, že na jednu vidomou osobu připadá 10 slepců plus nějaké děti. Usadili jste se na znamenitém místě, plně schopném uživit dvě jednotky. Přidělíme vám sem ještě 17 slepců, takže včetně těch vašich tří to bude celkem 20 plus nějaké ty děti. To myslíte vážně? Že tahle půda dokáže uživit dvacet lidí s dětmi? Nejsme si jisti, zda vůbec uživí nás. Je to naprosto v mezích možností. Ale říkám otevřeně, že jestli se vám to nelíbí, dosadíme se na místo vás někoho, komu se to líbit bude. V těchto dobách si nemůžeme dovolit ani tu nejmenší ztrátu. Tenhle statek nás nikdy neuživí. Ubezpečuji vás, že ano, pane Mejsne. Budete se pochopitelně muset ve svých požadavcích trochu uskrovnit. Ostatně utáhnout zemen si musíme v příštích letech všichni. Ale až děti dorostou, získáte novou pracovní sílu. S jejíž pomocí můžete hospodářství dále rozšiřovat. Šest nebo sedm let se tady pořádně nadřete. Potom se budete moci postupně z práce uvolňovat a nakonec na ní jenom dozírat. To je přece přiměřená náhrada za pár let skromnosti, nemyslíte? S jakou budoucností můžete počítat nyní? S ničím jiným než s věčnou břinou, dokud jednoho božího dne nepadnete na poli. A stejně tak budou muset dřít vaše děti a to jen pro holou obživu, pro nic víc. My vám nabízíme, abyste se stal hlavou klanu, který na vás bude pracovat a postavení, které po vás jednou z dědí vaši synové. Mám to snad chápat tak, že mi nabízíte jakousi feudální synekuru. Vidím, že si začínáme rozumět. Prvních pár let je patrně, budete živit šlichtou z trifidu, ale jak jsem si všiml, o tuhle surovinu nouzi mít nebudete. Krmení pro dobytek? Ale výživné! Bohaté na vitamíny, ostatně žebráci a zvlášť slepí žebráci si nemají co vybírat. Vy mi vážně navrhujete, abych přijmul všechny ty lidi a živil je šlichtou pro dobytek? Poslyšte, pane Mejsne, nebýt nás nežil by z těch slepců dneska ani jediný. A jejich děti taky ne. Promiňte, ale... Pořád nechápu, jakou roli v tom všem hraje ta vaše státní rada. Státní rada je nejvyšším orgánem a zákonodárnou mocí. Jejím úkolem bude vládnout. Jí budou podřízeny ozbrojené síly. Ozbrojené síly? Samozřejmě. Postavíme armádu a budeme odvádět brance z těchto, jak říkáte, sinekur. Oplátkou budete mít právo obrátit se na státní radu při napadení zvenčí nebo v případě vnitřních nepokojů. Máte na mysli nějaký menší pohyblivý policejní oddíl? Pane Mejsne, osudová rána zasáhla celý svět, nikoliv jen naše ostrovy. Je jasné, že první země, která se postaví na nohy a nastolí pořádek, bude také zemí, která má šanci nastolit pořádek i jinde, nemyslíte? Čím dříve tady budeme mít armádu, tím lépe pro nás. Na chvíli se v pokoji rozhostilo ticho. Potom se Denis nepřirozeně zasmál. Bože všemohoucí, jen tak tak, že ještě žijeme? A tenhle člověk by chtěl zase rozpoutat válku. Slovo válka je poněkud přehnané. Byla by to prostě záležitost pacifikace a sjednocení kmenů, upadlých do primitivní bezzákonnosti. Leda, že by ovšem tatáž dobrotivá myšlenka nenapadla náhodou i je. Dovolte, abych to tady schrnul. Očekáváte od nás tří výdomých, že převezmeme plnou odpovědnost za dvacet dospělých slepců, a blíže neurčený počet dětí. Připadá mi to. Slepci nejsou tak nemohoucí. Vaše práce se může při dobré organizaci omezovat z větší části na dozor a řízení. Ale budete na to pouze dva, pane Mejsne. Vy a vaše manželka. Pohlédl jsem na Susan sedící pakeně ve svém křesle. Ty. Je mi líto, pane Mejsne. Výměr je deset slepců na jednotku. To děvče s námi odjede na velitelství. Najdeme jí tam nějakou užitečnou práci, dokud nebude dost stará, aby mohla převzít dozor nad jednotkou sama. Jestliže Susan odvedete, budeme od vás pochopitelně vyžadovat jisté záruky a závazky stran její bezpečnosti. Postřehl jsem několiké zatajení dechu, ale Torensovo napětí mírně povolilo. Dáme vám pochopitelně všechny zároky, které budou v našich silách. Probírali jsme se podrobnostmi ještě nějakých dvacet minut. Závěrem jsem mu dopřál, aby projevil cosi jako blahosklonnost. A pak jsem se ho zbavil tím, že jsem ho poslal se Susan na prohlídku statku. Byle snad proboha, spustila Josela, jakmile se za ním a jeho druhy zavřeli dveře. Dobře mě poslouchejte. Dnešní večeře musí vypadat jako projev našeho bezpodmínečného souhlasu. Postarejte se, aby stála za to. Ke konci se na chvíli vytratím. Vy zatím budete udržovat zábavu v proudu, abyste mi kryli záda. Pouštějte jim nějaké divoké desky nebo něco na ten způsob. A všichni dělejte co největší kravál. A teď budu potřebovat pytlík cukru. Nebo skladnici medu, myslím, že ten bude stačit. Když jsem od opulentní večeře nenápadně zmizel, byli naši hosté ve stavu blaženého útlumu. Popadl jsem přichystaný ranec přikrývek, šatstva a jídla a pospíchal ke kůlně, kde stál náš polopásák. Hadicí z cisterny benzínu jsem naplnil nádrž až po okraj. Potom jsem obrátil svoji pozornost k nádrži Torensova vozidla a podařilo se mi do ní nalít dobrý litr medu. Zbytek velké sklenice jsem vyprázdnil do cisterny. Slyšel jsem, jak se v domě zpívá, zdálo se, že všechno jde hladce. Přidal jsem k našemu nákladu pár trifidích pušek a snadno se připojil ke společnosti, jež se nakonec rozcházela v atmosféře, kterou by i bystrý pozorovatel mohl považovat za zbracení. Dopřáli jsme nezvaným hostům dvě hodiny, aby usnuli tvrdým spánkem. Vyšel měsíc a dvůr se koupal v jeho bílém svitu. V naprosté tichosti jsme se šplhali do vozu. Josela se s Davidem v náručí usadila vpředu, ostatní se natlačili dozadu. Políbil jsem Joselu a zhluboko jsem se nadechnul. Na protějším konci dvora se jako vždy, když jsme jim dali na pár hodin pokoji, mačkal chumel Trifidů. Motor chytil na poprvé. Sešlápl jsem plyn a vyrazil proti vratům. Těžký nárazník polopásáku je sprásknutím prolomil. Valili jsme se kupředu ověčení drátěným pletivem a přelámanými kusy dřeva, se k zemi dobrý tucet trifidů, zatímco ostatní po nás zuřivě šlehali svými žádly. A pak jsme před sebou měli volnou cestu. V otevřené zatáčce, odkud bylo našírning dobře vidět, jsem zastavil a vypnul motor. V několika oknech statku se svítilo, po chvíli zapláli i reflektory obřího vozidla a zalili dům žlutým světlem. Ozvalo se chroptění startéru. Když motor zabral, projela mi tělem mučivá úzkost. Po chvíli ale zaprskal a umlkl. Viděli jsme štíhlá těla Trifidu, jak se nemotorně klátí do dvora a další, jak kolébavě se ze svahu aleje. Pohlédl jsem na Joselu. Oči se jí svezly z zemne na Davida, spícího v jejím klíně. Mám všechno, co doopravdy potřebuji, zekla Tiše. A dál se můj osobní příběh prolíná s příběhem všech ostatních. Najdete jej v podrobných dějinách naší kolonie z Pera Elspet Elspeth Možná už víme, jak na to. Ale pořád nás ještě čeká spousta práce, než konečně nadejde den, kdy my nebo naše děti, nebo snad děti jejich dětí, překročí morské úžiny a podniknou velké tažení proti trifidům a požinou je dál a dál, dokud nevymítí i toho posledního stváře země, kterou teď ovládli. <zvík>